а вимовила небовом, так, ніби між іншим, розумію, ви як у мріях побували з Мариною. Вікторія Григорівна, ви продумали особистий план на звітно-виборну кампанію, спитав Капуста, цим самим відрізавши шлях до всіх інтимних розпитувань. Віка стинула худими плечима. Так, я продумала особистий план звітно-виборної кампанії підкреслено офіційно і холоднувато, немов образилась на неувагу до неї, як до жінки, доповіла віка і недбало поклала перед завідувачим два аркушики, поспіхом написаних, без поля, без виділень головного і навіть без інтервалів і абзаців. Володя похмуро глянув на неохайні аркуші, що тхнули тютюном, почав вичитувати, але марно. Той текст, здавалося, був надряпаний отією ратицею, про яку писав Гармидер. Капуста навіть не сподівався від жінки такої відчайдушної розхристаності. «Або акуратно перепишіть, або видрукуйте на машинці», – попросив завідуючий, стримуючи невдоволення. «Ну, знаєте», – Віка гнівно вихопила з рук завідуючого свої каракулі і вимилась з кабінету. Кутенко сьогодні чомусь не сидів, як завжди, склавши руки, а писав. Володя спостерігав за його роботою. Віка вистрочувала свої кореспонденції диво швидко, як і все робила у щоденній круговерті, у тому числі і залицяння до чоловіків. Не дописувала слова у своїй поквапливості, забувала розставляти потрібні розділові знаки. Це за неї робили друкарки котрі трошки зналися на грамоті. І за кілька годин шумливо збуджено клала перед начальством статтю і підкреслено шанобливо кланялась на ваш високий суд. Завідаючий читав, а вона мліла, бо ставив на полях знаки оклику і запитання, підкреслював окремі слова й речення, як це робив із задоволенням Левко Іванович у Києві. Уважно перегляньте повертав прочитане Володя. «І будь ласка, попрацюйте ще уважно над статтею. Що незрозуміло, будемо вдвох». Вона хмурилась, і чоло робилося зморшкуватим, додавало її обличчю років з десяток зайвих, хоча й зараз Володя не мав уявлення, скільки насправді веселовзоровій. Питати не питав, а в анкету не зазирав. Знав, росте в неї син забіяка, і Віка майже щодня бігає в школу на погашення конфліктів. Вікторія Григорівна вчитувалася у кожне підкреслене слово. Здавалося, навіть винюхувалася, бурмотіла сама до себе. А вже ж правильно. Як я могла таке нагромузляти? Хм, треба було самі збагнути. Це ж просто. Ні, у вас, Володимира Петровичу, не око, а окомір. І швиденько переписувала. Миттю передруковувала, через п'ятидесяти вичитувала і знову вручисто-картинно клала перед завідуючим новий варіант. Сподіваюсь, тепер комар носа не підточить. Але настороженість не проходила, сковувала рухливі губи, енергійні рухи. І коли начальство піднімало ручку для того, щоб поправити якесь слово, Віка вбирала голову в плечі, наче Володимир водив пером не по звичайному рукопису, а різав її знероване тіло гостро наточеним ножем. Бувало, не витримувала, підкрадалася до правильщика і з-за спини визирала на теросоружне діяння. Хм, а вже ж дурниця, ну як і не помітила, сама дивувалася. «Знову поспішаєте, Вікторія Григорівна», – говорив терпляче капуста. «Слів у мові нашій багато». А варто вибрати, як відомо, одне єдине, саме те, яке треба, що аж проситься в це реченні. Вижловити на ходу перше ліпше. А приблизне в журналістиці не годиться, як ви добре знаєте, і без мене. Андрій Андрійович працював інакше, ніж віка. Висиджував статті неймовірно довго. Мучився над кожним словом, криктав, стогнав, посвистував, піднімався, швендів по кабінету – чим завжди виводив із рівноваги імпульсивну віку. Ви, Андрію, пробачте як маятник». Кутенко на ті зауваги не відповідав. Навіть не удостоював свою колегу поглядом. Ніби нікого в кабінеті і не було, окрім нього. Андрій Андрійович міг довго стояти біля вікна. А то враз повернеться до столу, черкне щось і знову видивляється у вікні, наче там, на сивому в вуличному спориші, де граються дітки, черпає слова, які треба віднайти, і мислі, що тікають від нього. А часто густо втопить погляд у чистий аркуш і дивиться на нього до очманіння. Віці хочеться новиною поділитися, висловити свої погляди протести на дивне сучасне чоловіцтво, зробити якусь розминку язика котрий не звик надовго ховатися за зубами без ужитку. Але Кутенко так блимне на молодицю, що тій нічого не залишається, як сидіти, ані шелесь, або бігти в якийсь відділ».